Жорстокий шматок металу могла так собі байдуже і сліпо пробити якусь із них, щоб не уявляти, що буде, якщо це вже трапилось. Тримала руку із серветкою, що мить просякла кров'ю, на синових грудях і відчувала, як б'ється його серце. Б'ється, стукає, бореться, слабко, важко, але б'ється. Відчувала це і дякувала йому. Не здавайся, хлопчику, терпи. Петре, терпи ці найстрашніші хвилини. Задля мене перетерпи, бо я не виживу, не переживу. Терпи, маленький, усе мене, і це менеться. Як застуда, як кашель, як нежить. Терпи, синочку, мама врятує, мама відігріє, мама допоможе. Тримала цю найдорожчу голівку на грудях, коли сагла заколисувала, щоб заснув, щоб не відчував, притискала скривавленою долоною мокрісіньку від крогі серветку і молилась, молила і благала. Навколо заметушились якісь люди. Швидка приїхала справді швидко, Дмитрика підняли, понесли, до іншої машини понесли Валентину. Антуанетті навіть ніде не зашкарябо тіло, що не підійшла до подруги, не поцікавилась, що з нею. Її клопіт зараз Ота маленька дірочка На синових грудях О той уривчастий пульс під пальцями О ті сині губи О те дихання, що от-от зупиниться. -от Як страшно усе Як мало треба Щоб усе в житті перевернулося Якась секунда І твоє стає чужим І те, що ти найбільше любив Уже тобі не належить І друзі вже не трусі. До лікарні дістались за лічені хвилини. Летіли на червоне світло із сиреною. Швидка допомога. Яке щастя, що вона справді швидка. Якби ще хвилина, якби дві. Дмитрика у неї відібрали. Вона встигла лише вхопити оком білі-білі, зовсім на ружеві п'яточки і пальчики під білим простирадлом на каталці, яка везла її сина в операційну. Усе і більше вона нічого не може вдіяти для нього, тільки чекати і молитись. І згадувати, де ж вона проходить, ота верхня межа серця, чи нижче за підступну дірочку на синових грудях. Майже не чула, що шепоче їй на вухо Маркіян. Намагалась схопити звуки, що долинали здалеку, за дверей операційної. Саме там зараз вирішується доля її дитини. Налаштувалась довге довге Довжиною в ніч очікування. Залягла у свої думки, Як ведмідь у зимову сплячку. Відімкнула усе стороннє, Навіть дуже важливе. Загорнула у клубочок густої Ведмежої шерсті усе гостре, Щоб і собі не зробити Отакої дірочки в грудях. І вколисувала свій страх за сина, Не дозволяючи йому Вистромити шпички за того тугого, важкого, та безпечного клубочка. Щойно якась із шпичок вистромлювала своє отруйне жало і пронизувала аж до кісток, мужньо боронилась. З моїм сином усе буде гаразд, нічого поганого не трапиться. Він сильний, здоровий, молодий і красивий, що йому отак крихітна дірочка у грудях, з ним нічого не може трапитись. З ним нічого поганого не трапиться, Анеточко. Повір мені, все буде гаразд. І лікар так каже. Хто каже? Отямилась немов від довгого сну Антуанета. Лікар, професор, виправився Маркіян. Операція вже закінчилась. Зараз він вийде і скаже тобі все. Спокійно, все гаразд. Такої довгої, довжелезної, нестерпно тягучої, Неймовірно тривалої ночі Антуанетта не знала у своєму житті. Найбільше гнітило те, що вони із Маркіяном не могли зараз нічим допомогти. Хай тільки вони віддадуть мені Дмитрика, хай тільки дозволять бути біля нього, молилась Антуанета, і я допоможу йому, я сидітиму поруч день і ніч, я триматиму його дитячі рученята чи крихітні п'яточки у своїх долонях. «Я грітиму їх своїм подихом, я врятую його, я поділюся із ним власним життям, бо він єдине у світі моє, бо він моя дитина».